Če, ne zazam, točajno, začeli, da bomo za zanje še malo manj, da bomo tudi že skoraj predzadnjo nagodkom v sedi v razpravi o v, in v nas bo dr. Valerija Krošev, s na, na umarju. No, uh, Dobro, Uh, in uh, se znava z razlogi, zgodovinskimi razlogi, zakaj so ženske, praktično povsob na svetu, bolj izpostavljanje tveganjev, ne samo izpostavljanje tveganjev, ampak dejansko, uh, so procentualno gledano regek želevnih ženskih potvornih In to tako v, v pravzavljanju vseh življenjskih obdobih. Zdaj najlepša hvala, hvala tudi za pobavilo. Zdaj eh, najprej moram izpostaviti. Pomenico, reke, eh, danes eh, gospodina da zadeva hitra. No, ne bo tako hitra, bo klasičnih ur popolno. To je klasika. Um, najprej moram tukaj izpostaviti uh, dejstvo, da se z raziskovanjem renevščine ne okvarim zelo dolgo. To se pravi, da je ta problematika za me še relativno nova, neraziskana, poleg tega, da se mi postavila več vprašanj, kot imam odgovorov. Tako da je meni prav žal, če ne bo tako, kot me Branko napovedal, da bom jaz znala vam razložiti, zakaj te neenakosti in večje stopne tvega nerevščine. Mi je prav žal. Tega še zdaj ne znam in ne vem, če bom da znala. Uh, pred, uh, grem dalje, v zvezi za tem, kar sem povedala, še ena stvar, kljub temu pa, ko se jaz vtevam, raziskovanja tudi neznani, stvari, se dovolim v časih kakšne, uh, kako bi rekla, provokativne teze, brainstorming, kar razmišljam v, v, v čudnih in nepreverjenih smereh. Uh, to pozarim še posebej zradi ker so mi zdaj povedali, da me snemajo kar na nekak na dva načina in da mi ne bi slučajno kdo čez nekaj časa, uh, kako bi rekla, opominjal, pogledajte, kaj ste pa govorili takrat. Ker danes bom govorila predvsej čudne stvari. Ha. Samo tak, ne, to ni To ne bo politično, bo še huje. To problemov z iskanjem odgovornosti za nazaj. so tako. Javna beseda je le javna beseda. Tore, moram pa najprej še enkrat povedati, da vsi podatki, ki so danes predstavljeni, so vzeti iz strani Eurostata, kar ni posebej navedeno pri eh, grafih. Drugič, da stopne tvega na rev, če ne... Temelijo na definicijo, za katero ste že večkrat slišali, to se pravi, da govori o, o ljudeh, ki so pod 60% mediane razporeditve a, dohodkov v Sloveniji zračunanih na ekvivalentno lestvico družine. Vem, da je to bilo povedano, ker sem sama poslušala dr. Leskoškovo, to se pravi mediana, pomeni polovico razporeditev vseh dohodkov v Sloveniji, 60%, pač 60% te razporedite.. Na kaj se bom še naslanjala? Naslanjala se bom na izjemno znano, znan članek Amartija Sena iz leta 1990, Ki je uh, objavil članek z, z naslovom Manjka več kot 100 milijonov žensk. To se pravi, glede na uh, bi rekli, biološke danosti, 100 milijonov žensk takrat izračunano ne živi ali ni bilo rojeni glede na biološke predispozicije. Tukaj? To je slika, zaradi katere smo pravzaprav prišli s sceni. Pogovarjali se bomo o stopni tveganja revščine pri ženskah. Kljub temu pa, da je naslov takšen, je potrebno povedati, da kadarkoli govorimo o stopni tveganja revščine žensk, moramo nujno govoriti tudi o moških. Zdaj recimo v tej knjigi, ki jo zelo in nacija, Nira Juva Davis, tudi ona razlaga, da je pravzaprav njej njen a, profesor rekel, da v bistvu a, govoriti o ženskah brez da prati govoriš tudi o moških, ki je skoraj nekako tako, kot da poskušaš zaploskati za eno rogo. Ne gre. Kaj vidimo? Vidimo, da je konstantna razlika med stopno dveganje revščine med moškimi in ženskami in sicer, da je stopna dveganje revščine za ženske višja kot za moške. Tu spodaj so izračunane tele razlike. Kakšna je torej tale razlika? Je med je več kot 2% in recimo nekoliko manj, od 4% se pa, se pa spremenja iz uh, leta v leto. Mordaneva je samo še opozorila za, kako bi rekla, dvik, kdaj je naraščala, kdaj je v bistvo za oba skola in sicer leta 2008 je bil skok in leta 2011 je v bistvu stopnja tvega za oba skola tako visoka, kot še ni bila pač od leta 2005. Zakaj imamo še daljših, daljših časovnih vrst, je, veliko krat, je v bistvu tudi zato, ker so bile zmes metodološke spremembe in metodološke razlike, ki ne da, da daljših premerjav. Če sem rekla, da moramo gledati, to se pravi, stopno tvega nerevščne, vedno glede na moške, ker ti to pokaže na konc koncev, neko razmerje, da si sploh zamisliš, v čem je razlika, v čem je diskriminacija, je seveda dodaten pogled tudi to, da pogledaš razliko med državami. Te države so izbrane popolnoma na ključno. Ni dobenega razloga, da jih pokažem, razno v tem, da rečem, pogledajte, razlika med državami so v resnici zelo velike. Če ima Danska tukaj nekaj 15% in ima Bulgarija 23%, je to kar 10-stotnih točk razlike. To je velikanska razlika, skoraj lahko rečemo enkrat više stopnja revščine v določenih državah. Kje je Slovenija? Slovenija je relativno nizko. Uh, za ženske v primerjavi z drugim državami še vedno lahko rečemo, da recimo v primerjavi za Dansko pa smo više. Uh, in sicer, zakaj tole povdarjam? Zaradi tega, ker se uh, v Amartija Sen je raziskoval razliko v uh, ne toliko revščine, vendar je rekel, da lahko neenakopravnost žensk še najbolj uh, opazuješ glede na njihovo, bi rekla, sposobnost priživetja. Uh, povedal je to, torej, da je biološki bi rekla, načrt Naravni načrt je takšen, da se uh, obrojstvo rodi na 100 žensk 105 do 106 dečkov. Vam je to znano dejstvo? Več fant, se rodi. Torej, zakaj? zaradi tega, ker enostavno nekako uh, je dokazano dejstvo, zdaj pa to, ko slušate, kar se meni res pomembno, da ob enaki vrsti oskrbe. skrbe, skrbi, zdravstveni storitev in vsega, kar pač pomeni recimo osnov za zdravo življenje, imajo ženske večjo verjetnost, da bodo priživele in sicer od, od maternice dalje. To se pravi, da še enkrat obisti skrbi Majo ženske boljše, boljše prognoze. In pravi, če imamo mi takšne biološke danosti, odkot se potem zgodi, da recimo imajo pa potem na mesto, da bi bil koeficient 1,05, da so koeficienti recimo v uh, uh, Južni Aziji 0,86 ali 0,94 recimo za kitajsko in kot on to razlaga, pravi, da na enkrat manjka do od 11 pa do 15 procentov žensk. To se pravi, da kar na enkrat začnejo v družbi prevladovati moški. Kako je to možno? Čez, če rojeni, um, no, bi rekla, seveda je možno, če je več fantko rojenih, ampak kako je to možno, glede na to, da je njihova smrtnost večja? Kako to, da ženske, ki so tako trdožive, ne uspejo, bi rekla, pre, um, v večji meri uh, prevladovati? In to uh, razlaga z uh, diskriminacijo žensk oziroma otrok od rojstva dalje pravi, da se ženska prisotnost začne manjšati takoj potem, ko jih mame odstavijo od dojk, da se potem njihovo preživetje, priživetvene možnosti manjšajo da se te njihove preživetvene možnosti začnejo manjšati hitre kot fantkom, tudi zaradi tega, ker recimo v Indiji punčke odstavijo prej od, od dojk, Zaradi tega, ker če je bila punčka rojena, to pomeni, da treba čim prej začeti delati nad fantkom in potem treba čim prej odstaviti deklico a, in tako dalje. To se pravi, da fantik je dojen dalje in zato se mu njegove preživetvene možnosti izboljšujejo. Potem so a, Tukaj dejstvo, bi rekla, za postavljanja deklic, tudi, se tukaj ne govorijo ravno o ubijanju deklic, vendar gre, gre v tej smeri, da je če dalje manj deklic potem, bi rekla, doživi tisti, tisti svoje načrtovano starost. Ampak poanta je, da se Amartija Sen vprašuje, zakaj je to? in reče, no potem nam pa rečejo, da je to uh, zaradi kulturnih razlik med zahodom pa vzhodom. Pa to dokazuje, parečejo, ampak tudi te razlike med vzhodom pa zahodom se uh, um, bistveno argumentira na dva načina. En je pač seksistična kultura, en drug način pa rečejo, da je bistvo vzhod toliko manj razvit kot zahod in da je tukaj tista korelacija, ki vpliva na možnosti življenja in revščine med moškimi in ženskami. Potem pa v bistvu oporeka temu z primeri iz in recimo Indije, kjer pravi, da v najbolj bogatih predeljih Indije je najslabšo razmerje med moškimi in ženskami. Največ žensk manjka. In da v bolj uh, revnih predeljih Indije je to razmerje relativno normalno. Potem daj primer iz uh, razvoja Indije skozi leta. In sicer, uh, da je bilo ob prehodu stoletja leta 1901 97 žensk na 100 moških in da je bilo leta 1971, 70 let kasneje, ko je bila medicina že precej napredovana, je bilo pa samo 93 žensk na 100 moških. To se pravi, kako je možno, da je če dalje manj žensk, kljub temu, da je gospodarski razvoj, zdravstveni razvoj in tako dalje napreduje. S tem na nek način zanika tole povezavo bolj bogata, ko bo družba, manj bodo ženske diskriminirane. Potem pravi, kar pa seksistična kultura? Vsi pravijo, ja, imamo pač takšno uh, diskriminacijsko kulturo. Pa reče, vredno, ampak če gremo pogledati recimo... Uh, predsednike oziroma premijeje držav v, na razvitem zahodu, pa če pogledamo vzhod, malo nam je to oddaljeno, ne? ampak on pravi, eh, poglejte v, v Indiji, v Bangladešu, v Sri Lanki tam imamo pomembne, recimo, političarke, predsednice vodje opoziciji. Kaj imamo pa, recimo, na Zahodu? da je primerjavo med ZDA, med parlamentom in Indijo in pravi vredo. V ZDA je, recimo, v, v, v njihovem eh, parlamentu 6,4% žensk, v Indiji je vredo, je 5,3 do 7,9%. V Senatu Ameriškem je 2% žensk, v Indijskem je 9 10%." Recimo, Mi smo rekli, da Slovenija ni tako slaba, ampak, to je samo malo bolj kot provokacija, ne? Kaj imamo pa mi v Sloveniji? Kakšno imamo? V bistvu bi rekla, zastopanost, to je državni svet. To je eh, ekonomsko-socialni svet. To so ta glavni naši predstavniki sindikatov. Mogoče veste, če obstaja kakšna vodja uh, sindikalne centrale ženskega spola Slovenije. Lidijo preskrejo, Ja, ampak ni ta glavna, in ni upala kandidirati za ta glavno. Tukaj imamo pa potem rektorje uh, slovenskih univerz. Kaj to pomeni? A bi rekli, da je, recimo, kar se tiče politične moči in, uh, bi rekla, vpliva v javnosti, Uh, ženski glas slišan, težko. Ne? Tukaj imamo še primer pogledi Slovenije, ki je egzemplarični primer, uh, kako se ženske ne more pojali, povabiti v najbolj znane, uh, oziroma najbolj gledane uh, televizijske V Vem, da pojanta pravzaprav ni v tem. Gre, praša se cena, da mogoče pa to pravzaprav ni pomembno. Na konc konce, pogledajte, v državah, kjer imamo večjo reprezentativno žensk, pa imamo kljub temu tako slabe, slaba, slabe rezultate za bi dolgo živost žensk. In Sloveniji sploh ni tako slabo, kljub temu, da uh, imamo tako, bi rekli, seksistično, šovinistično kulturo. Kaj, kaj, kaj so še potem druge možnosti? Zakaj mi bistvo lahko uh, govorimo oziroma, kje bi še mi iskali uh, razlike uh, med državami, ki vplivajo tudi na razlike stopnje tveganja revščine po državah? In naslednja razlaga je, da je zelo pomembno, kako in dokolikšnje mere so ženske ali lastnice določenih sredstev ki so pomembni za preživetje in za status družbi in da so ženske uh, vključene v pridobitno delo zunaj doma to se pravi da so breadwinneri da so bi rekla uh, uh, mm, hranitelji družine ali da je njihovo domače, plačano delo cenjeno v družbi in ima zaradi tega v družbi večji status. Zdaj, kaj lahko... Uh, aha, tukaj daje takšne primere. Recimo, da v državah južnoameriškega tipa Ko so po revolucijah recimo razdeljevali zemljo in so jih pripisovali družini, dru, družinam so jih razdeljevali tak kot smo mi po drugi svetovni vojni, so imeli različne principe. Enkrat so družino pisali samo na moškega, enkrat so jih pisali na moškega in žensko. Čim je ženska postala, kot se temu reče sočasnica zemlje, so bile uh, merljive razlike v statusu žensk in tudi manjši stopni tvega revščine med ženskami. Za Slovenijo ve vemo, da so ženske uh, v veliki meri enako aktivne in delovne. Ja se pričujem, da tega slada nemam. Zdaj bom v bistvu samo posledice naše, našega stanja. Zdaj bom govorila samo še o stopnih tveganja revščine. Kaj lahko vidimo pri stopnih treganja revščine za ženske? Glede na njihove različne statuse, to se pravi od otrok do mladostnikov, študentov, V bistvu na ta način so nekako vrste nadgrajene te starostne skupine, do najbolj aktivne populacije, potem do populacije, ki postaja na nek način prehodna med starostno skupino, ki je še aktivna na trgu dela, in pa potem starostnimi skupinami, za kateri se smatra, da niso več aktivne. Posebej bi vas nekako napeljala, da ste pozorni na starostno skupino 50 do 60 let, zato, ker se mi zdi, da ko gledaš podatke, je nekako najbolj rizična in v kaže, kje so mogoče čeri naše socialne politike. Zakaj je tole pomembno? zaradi tega, ker, če smo prej rekli, da bomo gledali ženske v do drugih držav ali ženske v do moških, je pomembno, da tudi pogledamo, katero so najbolj rizične starostne skupine za stopnetveganje, revščine. Tukaj, če bist v skupini, ki se nekako taleznat 65 let, seveda vključuje tudi vse te nad 75 let, ampak zakaj sem to skupino tukaj temu pustila? Ker tam not v teh dve skupina gre bistvo samo za desetletno letno starostno razliko in vendar izjemno veliko razliko v stopni tveganja revščine. Na kaj bistvo to opozarja? Da res nekje pri starejše generacije, kot so, večje je tveganje revščine, ki ga razlagamo na način spremembe. A, Socialnih sistemov po drugi svetovni vojni, upeljave, pokojninskega sistema zavarovanja in delovne aktivnosti žensk. To se pravi, mi vedno rečemo, da starejše ženske, za katere vemo, da so posebej ogrožene, so posebej ogrožene zato, ker so manj bile eh, zavarovane in ker so manj delale na, eh, bile manjkrat zaposlene. Uh, bi vas. Opozorila še na uh, talje stolpec. To je pristolpec, ki uh, raste z uh, ženske in moške v skupini 12 do 17 let, uh, in to je tisto, kar opozarjamo uh, zdaj zadnji čas, da uh, Že pred svetljikovimi reformami in iz reformami so pa to najbolj prizadeta starostna skupina, ki jo je ta reforma izpredbemba socialnih transferjev z, uh, najbolj prizadela. Uh, tukaj vidite, da pri 11, da 20 let, lahko rečemo samo tole, da pri vseh raziskavah, ki jih pač delamo, Se kaže, da na nek način študentska populacija uh, ni najbolj uh, ogrožena, veliko krat je celo obratno, oziroma, da se, re, da se nekako vidi, da uh, študentska populacija profitira od tega, da sedi na dvih stolih, a ne? po eni strani ima zagarantiran status, kot študent, po drugi strani pa imajo prednost do dostopa na trgo dela skozi študentsko delo. Kljub pa lahko rečemo, da aktivna populacija je še vedno najmanj revna. Zdaj, tule je pa razlika med moškimi in ženskami po starosti. V bistvu gre tukaj samo zato, da pogledamo res, kje so tiste velike diskrepance po spolu. To je tista, je totalna skupna ta diskrepanca je tisto, kar smo prej gledali v vrščas tista 2-3% razlika med moškimi in ženskami. Zdaj pa pogledamo še Uh, po starostnih skupina. To se pravi, da si precej uh, razdrobimo. In sicer uh, tukaj je na nek način zanimivo dejstvo, zakaj bi uh, bilete kore koč dekleta v tej skupini 12 do 17 let bolj prizadete od fanto med 12 in 17 letom. To je eno vprašanje. To se mi je pojavilo že pri statistika, ko sem gledala materijalna prikrajšanost. Enostavno je to še uh, odprto vprašanje, če ima tu kakšno sugestijo. V glavnem Ko sem jaz takrat je šlo bolj v tem smislu, da glede na to, da so to anketni vprašaljniki, ki je raziskujejo, ne, ali se v tem času pojavijo med, um, ne vem, ne, vem ne, ne bi znala razložiti, zakaj pri fantih in dekletih. Tukaj je ta razlika, glede na to, da fanti ne delajo toliko več, Že med 17 ali 16 letih. Pri, tuz, pri teh starejših starostnih skupinah pa seveda pridemo spet do tiste klasične znake med moškimi in ženskami. količnik, ki sem ga začunala za Slovenijo in sicer je precej je na osnovi tega članka ocena, da vidimo, kakšno malo mi razmerje v Sloveniji. To se pravi, ali pri nas prav tako na nek način manj kaj ženske glede na naravne danosti, da, da nimamo več 105 moških proti uh, uh, 100 žensk oziroma 100-100. In vidimo, da nekako so razmerja obvladljiva do skupine 65 in več. To se pravi, tukaj imamo 1,6 žensk na enega moškega starostni skupini, 65 uh, in, in več. A veste, zakaj je to na nek način, bi rekla, zanimivo dejstvo? Zradi tega, ker je pa revščina žensk v tej skupini začne naraščati. To se pravi, da, žensk, da revščina žensk uh, uh, da ženske nekako kljub večji revščini priživijo v večji meri. Kakšno vprašanje? Ja. Ampak to je tisto, kaj sena pravi. Ne? Ženska ob isti količini hrane bo preživela boljše in dlje kot moški. Moškega bo revščina hitreje spravila pod zemljo na nek način. Uh, zdaj sem naredila še en graf, ki primerja dvojno in sicer razliko med letom 2015 in 2012 in pa stopnje tvega nerevščine med ženskami še enkrat po starostnih razredij, vendar pa glede na povprečje. To pomeni, da sem samo gledala, kateri starostni razred je tisti, ki je pod poprečjem in nekdo, ki je nad poprečjem. In v bistvu, kaj tu vidiš, vidiš, da takore koč vso krizo tistega nad poprečne revščine nosijo starejše ženske. Ta ljudula pomeni poprečje, to se pravi rečemo, ok, ženske bredu, tisto, da so pač za uh, 3% bolj realne kot moški, ampak zdaj poglejmo samo ženske, kako se med njimi tale revščina razporeja, kdo bo na strada, katero starost. In vidim, da so, vidimo, da so tiste, ki so, ki so breča, pod poprečje nosijo v poprečje, so starejše. Samo pri moški, vidite, vidite, tu je tista pointa, zakaj je pa premoških stvar tako veliko bolj pisana. Prvo vidim, da se je v zadnjih šestih letih, malo se ti ne? To do No, tudi meni, zradi tega, ker je pri ženstva, ne? Tudi ženska, rečemo, v imamo tole razliko med 2 pa 5 pa 2 enajstno pokažejo vse v isto smer, seveda so v, v bi rekla, v magnitudi so velikanske razlike, ne, ampak, zdaj, ko ste spomnili in prej smo vas opozorila, pogledajte tole, tale magnituda, mislim, da tukaj se začne, ko rečemo, pogledajte, kjer 2011 pa narašča, to je tale starostna skupina po 64 Kjer je naraslo najbolje, kako je bilo. Zelo malo je ta ukinitev, ali se ne dogodi, da se je Pri naših predstavah in pri naših predstavah še vedno imamo korelacije med činstvam, ki so dobri pri tistih, ki so bolj revni. No, tukaj so pa v bistvu naslednje vprašanje. Kaj, smo, kaj se je v bistvu pri, um, zakaj sem se jaz pravzaprav začela z za tem vprašanjem? V to so tale vprašanja, ko ugibamo o vplivu politik. Prej smo rekli, v redu, na starejši ženske se pozna tole, da prej niso bile zaposlene in se to pokaže tudi na invalidske. Potem pa razmišljaš, ali kakšna je razlika med uh, zaposlenimi in vdovami pa nikoli zaposlenimi in tistimi, ki so sprejemali recimo uh, plače po možohu. Ampak to, kar pa Ampak to so stara vprašanja. Rečemo, to so tiste, kak bi rekla, podedovane, eh, podedovana tveganja nenakosti moških in žensk. Kar je zdaj v teh letih se pojavilo, je pa ravno tale diskrepanca, kako mi eh, rešujemo sedanjo ekonomsko situacijo na plečih katere, katerih ljudi. Vam bom povedala, zakaj se meni zdi ta letnica 50 do 60 let najbolj rizična. Na primeru žensk. Moške smo naknadno opatili. Pri ženskah se je da so upokojenke zelo uh, rizične, zelo revne. Tudi pokojnine imajo večinoma nizke. Ampak, zakaj bi krat. Pa, to nove upokojenke, ker so te v 50, 50, do 64 let, so zdaj čim prej hotele zapustiti trg dela. Toda, kateri pa hočejo čim prej zapustiti trg dela? Tiste, ki so zaposlene v gospodarstvu, kjer imajo tako minimalne, oziroma nizke plače, oziroma so neplačene, da poskušajo čim prej iti v tako rekoč varno starost. Ampak to ni varna starost nekaj časa morda deluje, ampak zdaj novo pokojninsko zakonodajo, bodo pa vsi, ki so pobegnili v pokojninski sistem za nedovol let, za nizkimi osnovami, se jim bo tale stopnja tvega nerevčine prenašala v pokojninski sistem. In zakaj se mi pa zdi, še vedno samo zdi, da pa je bistvena razlika med moškimi v tem času, Zaradi tega, ker moški pa imajo običajno otežen stop pri begu v, v pokojninski sistem. In da bomo tukaj v okviru teh uh, skupin morali poiskati odgovor, uh, ali so sedanje socijalno-politične rešitve takšne da takore kot škodijo a, oziroma ogrožajo večino naših ljudi ampak na različne načine. Moške ogrožajo, imajo stopno tveganja, revščine, takore kot do, do pokoljine, do tistih 65 in let ženske, pa bolj a, ogrožajo potem z nizkimi pokoljinami a, v a, njihovih nadaljnih letih. To recimo se je meni stel tisti zanimiv point, ki sem ga začela raziskovati. Zdaj, kaj so pa seveda odprta vprašanja oziroma v katero smer mislim iti v nadaljevanju? V nadaljevanju mislim še pogledati. Uh, razlike o razpoložljivem dohodku med moškimi in ženskami po starostnih skupini, Todo zdaj uh, seveda so tiste študije na način, na ženske zaslužimo manj kot moški, so, so v bistvu na razpolago. Ampak prav pogledati, kako je to po starostnih skupinah, uh, menim namreč, da, če dali bolj se kaže, da operiranje, žonglirane iz podatki na agregirane ravni je če je manj uporabno. Kaj ti pa pravzaprav pomeni to, da ima, recimo, da je stop na tvega na ravni cele Slovenije 13,6%? Pomembno je, da vidiš, ka... to ti je pomembno v, v primerjavi za drugim državam. ampak, ko greš pa ti izkat, recimo, rešitve za različne socialne politike, moš pa točno vedeti, kje so tista srž problematike. Ne? Potem se zdaj, recimo, eden izmed pomembnejših podatkov je bil v zadnjem času tudi to, da se revščina med zaposlenjimi veča. Se pravi, tisti, ki so v službi zaposleni, pa vendar so pod, pod tem pravom 60% medijalne razpoložljivega dohodka ne, v Sloveniji. In tukaj je potrebno pogledati spet razmerje žensk do moških, prav tako pa seveda tudi spet, koliko se to, uh, brekla odraža potem v nadaljevanju. V bistvu, to je zdaj uh, načrt, moram reči, da se je meni pokazalo, ko sem že naredila uh, tole predstavitev, kaj bi bilo dobro, da še naredim in to bom jaz v bodoče. Zdaj pa, morda če še kakšen komentar, kakšno vprašanje, Samo rekel to da je 13,8%, da je ta stoka prelično vedi ne? in da je to koliko uvodnejši podatek kot žbijo. Za tistih 13 nekaj procentov to ni prav nič toga, toga žbijo. No, to je 300, 300 pa nekaj ta už in jim je eno, če pa je recimo, na Danskem, ali pa ne vem kje, pa tako, pa tako bi 15% To se strinjam, ampak seveda uh, to je en pogled. Drugi pogled je, da se stopnja tvega je bestvo leto za, za vse najvišja v zadnjih uh, par letih. Ampak tele, tale razmi, skupine, ki so posebej ogrožene, je, je problem zaradi tega, ker imamo recimo stopnja... Čakajte, da vidim... Uh, Žensko enočlansko gospodinstvo je 43% na stopnjo ogroženosti. Hočem reči, da če imaš možnost, da je vsaka druga ženska revna zaradi tega, ker je starejša od 65 let in samska, je to problem. Potem imamo negledeno spol, je enočlansko 65 let več, je stopnja ogroženosti 45%. Zato uh, je tisti podatek, da je 13% pravzaprav zelo krivičen do teh uh, podskupin. No, pa, samo tu nekaj, Zdaj, semu, če govorimo o stolu glede revščine, ki ne? ja. so lahko govorili na način, da kdo je bolj od nas, najprej 13%, ohrožen, da postane revši. Mislim, če to prevajamo za recimo yeah. na družbeni nevoja to ne govorimo več o 13% revnih, govorimo o tem, da jaz osebno imam 13% možnosti, da postane revež. Ko pa pade, recimo, v drugo situacijo, ko postane revna članska družina, recimo, ne, star 65, pa se mi sveda ta možnost, da postanem revna, absolutno poveča na 50% recimo, ali pa na več. Ne. Yeah. Mislim, da na ta način v bistvu se mi zdi smiselno o teh stvarih e, da Dejansko se moramo zavedati, da smo vsi ogroženi za to ki mi prihaja njim znotraj tih prezalcev, ne priče samo koliko, da je 13% revnih. Razem? Če si želel. Seveda, ne, ampak gre za obroženost, ne. To z procent ne oči država, ker je verjetnost sama, da je dač pračuna. Tam ni verjetnost, da se država, ne. Ja, ne, to je možnost, ne. Ne, ne, ne, ne. Toliko možnosti, imač, da si možnost. Seveda, seveda je to lahko da se ne, ne. Zato, recimo, praktično se ti tako zgodi, da zboriš, zbojiš na neki stopni, recimo, seveda nisi več na trgo denove ne? in se tvoja situacija bistveno poslabša, s tem se v 1 od teh uh, ogroženih skupin in se ti poveča na 60% to, da boš evno. Zdaj, znam, da, uh, da je rečeno, da je odpravljeno. Zdaj, verjetnosti je malo čudno, nekaj da Te <gledaj> ptice, ki smo jih navadili. Ne, ne, ne. Zdaj 13% imamo možnosti, to niste za 13%. 13% ima možnosti, da je revež. To je videti kot neko tvegano, revež za revščine, za kogarkoli. Če pač obrniš, zdaj pojdi na neko drugo stvar. Ne, da mi preštevamo, kako nas je revež, da se začnemo pogovarjati, recimo, da smo vsi enako ogroženi in da lahko v bistvu postanemo zaradi nekih teh odnosov, ki pač se v Sloveniji, v tem hipo, ko smo pač vedno bolj razšenjeni na družbo, vedno bolj razlojeni ne? ne enakosti se povečujejo med nami, pa seveda pomeni to, da se te istotnje omroženosti, da postaniš leve, seveda tudi povečujejo. No, mene bi ravno v zvezi s tem nekem, da bi zanimalo, v zvezi z invalidnjem ženskama. Ker verjetno je, če gredole si izparajo te smeri, verjetno je predvsej, Invalitni všeljci so tudi zelo vzgojili gledanje, ali so ti pogoji težji, verjetno, ne? In zdaj, količne je, bi rekla, ali je mogoče statistično to možno uh, preveriti, količne je stopnje in, bi rekla, revščine tih uh, med invalitnih posebnih in želc poslite, uh, ja, vse čas nek okay. uh, ne, posebej, nimamo, posebej nimamo podatkov prav za invalidne ženske. Imamo podatke za uh, starejše ženske, starejše ženske v enočlanskih gospodinstvih ali samske ženske z otroci, Uh, in posod se pač kaže, da so seveda bolj ogrožene kot moških. Hkrati pa, da kombinacija neugodnih okoliščin samo še povečuje stopno tvega nerevščine. Zdaj, naj, največ, največje stopno tveganje nerevščine je, kot rečeno, pri starejših samskih ženskah. Pri... In pa, odvisno seveda, kaj menite o ženskah, ki teže delajo. Tako. Yes. Samo to niso, to niso tistih z, kot se temu reče, uradno oceno invalidnosti. Ne nujno. Problem je, da tega nimamo zabeležno oziroma nimamo v uradnih statistikah imamo v tistih statistikah, ki raziskojo pogoje dela, zadovoljstvo z delovnimi pogoji. Uh, nimamo pa prav podatkov o uh, invalidih poleg tega, da niso vsi, vsi zabležni, zato ker tisti, ki imajo kategorije določene, ne, imajo tudi veliko krat še vedno uh, bolj, in bolj zavarovano delovno mesto in zradi tega niso nujno bolj prikrajšeni. Prikrajšeni so pri vstopu na delovno na mesto, ne pa na delovno mesto. Veste, kar ste omenili, ne? da so določene skupine ljudi oziroma žensk so vstopile prej v upokojenje. Zdaj pa, veri, jih je pa tudi, verjetno, ne? določena skupina žensk želela vstopiti zaradi pogojev delam, ali so to tekstilne delavke, ali so to delavke, ki so delale v zelo težkih pogojih in imajo neko stopnjo invalidnosti, ki pa morda ni bila priznana, ne? ampak tudi zaradi tega, ker eh, preprosto niso zmogle zaradi tega delovnega procesa, so tak vstopli iz delovnega procesa, da so to zaražili izrazim in s tem jasno tveda tudi više skupno repščeno. Si in ampak to je vse uh, rekla, odvizno ali imajo uh, prostor, kamor lahko pobegnejo. Če lahko iz neugodnih delovnih razmer, zaradi invalidnosti in česa pobegnejo v takore koč varno pokojninsko stanje, potem so maj, manj ogrožene, recimo, kot pa starostna skupina 50 do 64 let za priznano ali ne priznano invalidnostjo, brez zaposlitve in brez, bi rekla, neke sistemske varnosti. Zato jaz upozarjam na to skupino, ker še nimajo varne, varnega izhoda. Hkrati so pa zaradi starosti, zaradi morebitne invalidnosti deprivilegirani na trgodela. In zradi tega lahko uh, vedno ugotovimo, da so stopne tveganja revščine manjša pri mlajših skupinah. Čeprav tudi taj izhod ni bil, je ne, rekli, siguren, če imajo ženske do 300 evrov v okolini, da je zelo am... manj. Da prav, da prav. Točno, na to sem v bi bistvu upozarjala. Da rešitev, ki je ženske favorizirala, jim lahko na dolgi rok škodi. To je identično rešitev, kot pravimo, da pozitivna diskriminacija žensk pri zaščiti na trgu dela. To se pravi kot mater. In potem škodi, ker jih delodajalci zato, ker so bolj zaščiteni na sila, nasila, ne želijo sprejemati. To se pravi plus, ki ti ga na nek način država prizna in uh, omogoči, ki po drugi strani na praktičnem nivoju lahko škodi. Zakaj pa? Vendar pa, gov ko govorimo 65 in, in več, uh, še posebej zato, ker smo videli, kakšna razlika je med letom 2005 pa 2012, je možno, da še mi vseh teh posledic ne vidimo zaradi tega, ker je ravno v zadnjem času z vsemi temi pokojninskimi reformami bil takšen istampedo v pokojninski sistem. In mi bomo posledice tvega revščine lahko da ugotovili z zamikom 5, 10 let, ko bodo recimo te se veste, upokojajo vseeno še 55 letne ženske, ki niti niso še zabeležene tukaj v starostni skupini 65 in več. So zabeležene v skupini 50 do 64. Čeprav so pokojene to je problem. Zdaj treba še pogledati, kakšna je prav v starostnih skupinah po Po aktivnosti pa upokoji, pa med upokojenimi, pa med brezposednimi. Se mi zdi, da bomo tu morda našli zdaj nekatere odgovori, kaj povzročajo uh, socialne politike na teh področjih za res podrobno analizo vsake skupine posebej glede na posebne okoliščine. Se pravi zaposlene, uh, pa tudi tu po izobrazbi, pa re, uh, bi rekla in upokojene. In to morda prav v tej skupini 50 do 64 let, kjer nastaja takšno, um, bi rekla, um, neko bozlišče srčevanje različnih politik. recimo, iz leta 2000, ali morda 1995, recimo. To je ravno problem, da zdaj Tolk, tolk časovne vrste ne... Tako se mi videti to primerjava, ne, količni meri se ta skupina režišča ne mislite za. Z... ja. ja. No, no, mi imamo je, je, Zdaj smo, ne nekako ali se je, bomo vprašala, ali se je zvišljala, kar torej je bilo za ženske neugodno, recimo, pa tudi za družbe v crvotnih. imamo pod, podatke, ki so, bi rekel, ko, komplementarnih uh, 2523, kasnejši eur, z, mislim, prejšnjih Eurostat nima. Zdaj, zakaj sem jaz na Eurostatu? V glavnem zato, ker večinoma operiramo z mednarodno primerljivimi podatki. Je pa prav gotovo možno na sursu pogledati, tam so pa potem spet eh, lahko da razlike v metodologiji in pa v izračunjih. Zato je tako težko toliko let nazaj primerjati. Bože, imam eno, eno iz tega izhaja. Zdaj, da je zelo pomembno tudi to kako je gloz pom dočarkal ta reta vprez in tak naprej ampak če gledamo mi starostno skupino 65 in plus äh uh, v baseball bistvu je ta ustrezno skupina ravno tista generacija, ki je dan tako rekli pa tudi za bonus na side 22 Seveda je, da zdaj izhaja, pa je to lako ugotovili, da je so bile ženske sica zaposlene, ampak na slabšem pačenih nedalih mestih. Imam še eno pred bombo, mi vsi tako zelo radi govorimo o človekovih pravicah in tako naprej, ampak ena od človekovih pravic, tako v iz decennja 840 OZN kot iz ne, 2002, kot že niste na všem rekli Evropske unije, je povsob izredstvo prepovedano, da bi ženske bili na iste delo nevesto, menj pravčene kot da se to bi vsobče nekaj drugaj to, zdi, OZN ni pravno publikatorna zadeva, je pribročino listena pa je pravno objeljavni dokument. A se posod, tudi na Daneska, tudi v posod, ženska na istem de mestu, tudi do 15% Tudi, svojni, tudi, svojni, tudi, tudi Hvala, <laughs> Hvala, da ste na mogoče e, so podatki za uh, Evropski pregledanje države, da malce zale navedena kot uh, uh, neka referencna toča, je spraveni, recimo, ne? Uh, malo, to malo poznam, recimo, tam je zelo mala za žens, ne? Uh, Pa v bistvu ne takih velikih razlik v uh, Zato je tudi bil tako čuden nabor držav, tega, ker na nek način še vedno postavlja kot vprašaj ta teza, ali je zaposljivost žensk tista bistvena, ki, a, ki pomaga potem a, lajšati to stopno tega leopšine. Ni nujno. tega, ker a, potem se vedno lahko še vedno razpravljamo o kulturnih obrcih o načinu lasništva, recimo uh, v tej knjigi so dali en takšen primer čuden, ko so v Južni Afriki zapisali novo ostavo in so imeli, bi rekla, eno takšno diskrepanco, Problem so imeli, ker so v ostavi na novo zapisali, da to bo ne seksistična država, ne šomenistična in bodo simili enake pravice. Hkrati so pa imeli v zapisano tudi, da spoštujejo, Uh, stare, stare običaje in načine. Kar pa pomeni se vede, da spoštuješ tudi poligamijo. In če imaš poligamijo, poliko lahko potem spoštuješ tudi vprašanje enakopravnosti. To, sta, to je kolizija. Ne? To, to, to ne gre. Ja, različe bi bilo tako, da bi tu žinstva pomenati, kde ječ Ja, niste edina, ki je postagodirala. Ja. <laughs> <To so> <laughs> Ljudi njim, da nisem, da se mora zaščati, da se mora pohodljena. Ampak kaj je bilo meni domivo, da je ena pravnica rekla, poslušajte, kaj pa, če mi preskočimo te, bi rekla, vrednostne konflikte in usmeritve, kaj, če gledemo mi vsež problema? In je rekla, dajmo predlagati, recimo en taka možnost je da nož, mož, nosi moš posledice poligamije. To se pravi, da moš in žena sta uh, lasnika vsak 50% lastnine, približno tako kot pri nas, in mož ima pravico za novo ženo deliti samo še 50% prejšnje lasnine. Uh, hočem reči, da je to ena takšna rešitev, ko zdaj zlaga je tukaj o nekem transverzalnem uh, reševanju problemov, ne? pragmatičnih problemov, ko se ne sprašuješ več o vrednotah. Ampak inostavno ženski poskušaš omogočiti eksistenčno stabilnost skozi čas. tu se druge Ja, tudi to sem že slišala, odgovor. Ja, če prav druga žena, ne, na konc koncev, ko gre v ta dogovor, se v bistvu zaveda, v kakšen dogovor gre. Hvala V okoliščinah, kjer so takšni dogovori, se žensko ni več sploh ali pa češte v resnici. Majo pa zaščito, da ne bi jim rekel, da imajo vse enake dele. Vseeno imajo enake dele. Moški in ženske, v lasnini. Vse žene, ali vse žene, mislite? vse žene. Če se v resnici že pogovarjajo, že ne. Če imam jaz vas, pa kaj zmem, jo ne. Vsi dobili prstavljena, imam ja že velike težave, tako ne bomo še ove prstavljeno primer, banalno, ampak... Se... In hočete reči, da uh, je potem seveda večja pravičnost med ženami, čeprav ni večja pravičnost med moškimi in ženskami. Je pa pravičnost med ženskami, a ne? I, s nej spravo razumela? Ja, med istim spolom. Ja, med istim spolom, ne? da tista rešitev 50% delitve za drugo, je pa večja enakopravnost med moškimi in ženskami in večja razlika med različnimi vrstami žena, prvo, drugo in tretjo, ne? Tako? Ja, če poskušam vrniti to na moških primer, če bi te, minva tako ali imela, bi, da tu jaz eno tretino vsega, kar imate, vi in vaš moš. Ja. No, Zanimivo določeno, te ne No, pa nam vi če veste. da ja, No, jaz tega primera ne poznam. Ta primer, ki sem ga pa povedala, pa kažem samo kot bi rekla, en nov pristop k reševanju problematike neenakopravnosti moških in ženc, ne skozi vrednostne osmeritve, pač pa skozi reševanje pragmatičnih problemov, neenakosti eksistence različnih žensk proti moškim, pa tudi potem njihovih otrok v primerjavi z moškimi nima je ne posebno. Torej zveče, v bistvu sem to to, Ampak... kulturno deliščino, ne, vres, kaj, kaj se prinajem ljudni Afrika, recimo, to kaj je to, no, vse te tako čistane, tradicionalne družbe, eh, po gosto niso ravno takšne, da bi človek srp to želel v tem okolju zložiti. Tukaj moram reči to, da sama moram priznati, da se absolutno nisem, Ne spoznam na, uh, rekla, čisti evropocentrik sem po, po, po, po tem, s katerimi podatki se okovarjam. Pri tej tezi moram pač povdariti, da ko pa grem globe pogledat, pa se izkaže, da je svet izven Evrope izjemno raznolik. Recimo, tukaj so bili pač primeri iz Indije, ena indijska država najbolj bogata ima najbolj zatirane ženske, druga, prosim, punja, punja pa, punja pa, še ena. Kerala, recimo, kjer je pa zelo zaostala država, pa ima dobro razmerje in kde spet seveda za zgodovinske okoliščine, da so bili premeni, da samostojna država, ampak se je Kerala, res ko a da se se Krala... no, zato, da ni se ker je to predvsem krš krščanski del ves je ja kotarišče se da je, pr je prav je komunist samo Kerala jesm bodovala v celini Indiji in Kerala je pravzaprav, pravo ker precej urejena država zazira. In, in tudi ni to rečne stopne revščine v povprečju. Moram reči, da ta članek je star, ja. tako da uh, se vpračujem. Ja, to, ja, to, um, to je dobre. Ampak rada bi pa skočila čist nazaj, kar je Branko prej omenjal. O tem, kako so zdaj opokojeni bistvo še relativno z dobrimi pokojninskimi osnovami šli v, v, v penzije. Meni se zdi, da tale točka, ko ugotavljamo, da imajo moški, pa recimo zdaj napoprečne stopne tveganja revščine, kada so stari 65 in več, da točno to kaže poanto, da si ljudje hodijo z nepolnimi leti in z nizkimi pokojninskimi osnovami upokojevati. Kar pomeni, da, če se nam potem revščina iz 50 do 65 let, pa začela prenašati v tiste nad 55 let in 75 let. In to je tisto, kar je strašljivo in za moške in ženske. In potem ugotovimo, da smo tu na istem, vendar se bo ženskam to pokazalo, recimo, Uh, se jim pokaže že pri bolj zgodnih letih, zato ker se prelahko upokojijo. Pri moških pa recimo pri 65-ih in več. In vi ste optimistični, da bojo se tako selo upokojevali, ko še mladih imajo. Tu so pa podaljšali, zato da ne bojo rabli uh, plačati oziroma uh, koristiti, kono koristiti uh, upopanskega fonda, Ne, ne, ne. so ga že v Sloveniji tako tak že žet, da ono zafurali oziroma ponucali za nekaj drugega. Čakaj, jaz za nič nisem optimistična, pa ne razumem točno vprašanje. Jaz samo govorim, da reven človek išče rešitev iz ene izjemno slabe situacije in bo zgrabo tisto, kar se mu zdi najboljša rešitev. Kolikar jaz vem, vsi revni ljudje, ki nimajo uh, službe, ki živijo na denarni socijalni pomoči, bodo od prvi priložnosti se upokojili, če izplnjuje pogoje. O tem govorim. Seveda. ni to logično? Je. Sbd. Govorim pa, da se poče upokojujejo z, z manj leti delovne dobe. In zato bodo vsi novejši upokojenci če dalje bolj realni. Vse nam ima mor, ona on, on, ima možnost je več delovne dobe, če si na socijali, si na socijali, in ti dela na doma ne rauza. Tade, v polno si, problem je še malo. Problem je recimo, ok, 50, še 60, vzame eno štenico niže, 25, 24. Vzame mu zdaj razpolji to 25, 25, 30. Kdaj bojo ti, ki imajo tam 25, 25 let, da od kakšen odstotek ljudi v lahko dela 42,5 let kot se zdaj zna z tega, tega nižan Ni to, da mora let meni, da ne dobro. Ja, to je res nelogično, ne, nelogično je ta zakon. To je zelo logično, goz, goz, gospod, to je ne lojiš, da se zdaj za ene zelo, zelo, zelo, zelo, zelo ne Pozaviti, čuzkašne 10-20 let svoje končamo. Ja. No, to je, to je vse mi ja. se strinje se malo, čusti, to, kri, to... Ospet, da se še malo nekaj odškrnič, bejk. Ne, ne ja. da, to ni ona tako razmišljena. Je. No, no tako, čem, to razumem, kaj, učita, kao, kaj Ne, ne, Jaz samo trdim, da ljudje iščejo rešitev iz neugodne situacije in da je sistem z svojo varnostjo v primerjavi z sistemom denarne socialne pomoči za tisto, bi rekla, prenormiranostjo z nadzorom, o kateri bi govorila dr. Leskovsko v da ljudje poskušajo iz tega pobegniti v pokolinski sistem in da bomo zdaj Ker v primerjavi z razredom za prej, samo gospa Ani dobila tisto, kar so plačevali. Sve ne pobiti. Nikdaj, nikoli. Ja, pa to dobijo... 40 let, da se mislite, da bote od, po, poved, da od prvega nema drugogonina še živeli 40 let? Ne, mislim, ne, ne, seveda ne, ampak mislim, ne. opravičljivo to, čeljte, ne be, ne be nahakšen, razumit, opravičljivo to, da poiščejo možnost iz te krizne situa soci socialne situacije, da ustopijo v... v... Ali kot posadne teki? Ja, kot posadne. No, pa to trebimo. Yes. Pa A, on, te... drugi stajni smo, pa to pračevali in so to zaslužili, konec mm -hmm. konca da koristijo. Smo, pogledajte, ko se je moja matri upokovljiva, škoda je polno vero v tomo, je, se njej računalo od 10 najboljših Ja, to je Ma, meni, meni se je računala 18 najboljših let, kar je življicam slabšen od deset, da sem bambla zasečen, da mi je žena odstopa, bilša že žena odstopa enega, druga, znače ove 11 meseca, 8 meseca prej spolka, ki ti bi čakali že 3 mesece nije pa že 28 let. Se pa, niče ne more 28 let, enako dobro zatoče, da je 20 let. Neko, ne, ne, vse se tako vsi razumajmo, srka To da da všanka maskejna je je, je da je bolj na mi nismo bolj na to za naprej. Uh, in, in iz tega izgleda tudi to, to, kar mi nismo poznali, to sem o vi spomnil, no ni gospod, pa generacije. Nismo nikoli razmišljali, mi delamo za penzioniste, ker nam bo pobolj, no jasno, da mi pa sve penzije in da bo takratna moravija za nas delala. E, ja, pa ampak vi ste to vplačevali, to hočem rekel. Ja, ampak ok. Tako sem jaz so, nobeni. No ampak to ja. no, ampak, ne, je pa, pa, ne. Pa, ne to razumljivo in da to da to, kar je David rekel, tudi če bi imel zudin, ne, je mislim, da kako se s tem kako se ta sredstva prelivajo. Za tudi eno drugo vprašanje. Zakaj pa, oboje, pa bi tudi V pokojninskih skladih so ogroženi zaradi staranja Evrope. Dejansko pa so ogroženi zaradi nezaposlene mladine. Če maš ti 50% veliko do 25, pa 50% španca do 25 prez kdo prva vrago pa najfina te 50 skare. Ja, pa tudi finančna politika. Seveda, ampak vazite, boj že kot ko mi gremo v nove organizacije dela, v nove tehnologije na vseh možnih področjih, s tem znašujemo potrebo po sloviških delov. Spet imamo manj ljudi, ki bi prispevali, ki bi pačali, ki so jih šlašili, zakaj pa te organizacijskih eh, Prijemi inovacije, tako ne pa da ne, ne pač jo včasih, da je tam neki, no, neki je vse na je tukaj, Sveto, zv, se opravičim, da nimam vseh tovrstnih vrstnih odgovorov, zato ker se danes resno moramo govoriti o pokojninskih sistemih. V, moram se pa še enkrat upravičiti, ker nisem bila mogoče dovolj jasna, zakaj pa sem jaz takšen podarek dala na stopno tvega še posebej pri starih. Zato, ker če je Amrtija sen iskal posledice nenakosti in diskriminacije ženske v mortaliteti oziroma v njihovi manjši prisotnosti, sem jaz poskušala ne gledati stopnje nenakosti in diskriminacije v, v različnih starostnih obdobji med moškimi in ženskami, zato, ker mi imamo toliko socialnih politik, ki lahko na to vplivajo in ki jih je treba naravnati na tak način, da ne naredijo več škode, kot koristi. Kako pa? Kako pa? Kak pa zelo če mislim, da razom, če nekaj politično smislo, potem pa je to njihov handikap. Nobeni moče da deli za vse, ker se zavedajo, da bomo morali več plačiti, čisto prosto. In se pravi, da bomo seveda nekako bomo rani. Ti to, da ji zaščiti nekak političnim tamponom, jih to samo še bolj depresirati. Kakšen okolj bi ne vlas socijalno politiko, na tak način vidite možnost, da zaščiti ženske, da se to nam ne bi dobrojali več da mi zdaj či tak, bi rekla, vlečete za jezik. Ja, v bistvu za UTD, ne? <laughs> in vprostite, univerzalni temelj dohode, ki je rešite tudi na globalnem nivoju. Vse, vse to, kar sem jaz recimo čitala pri Amartijo Seno in to, pa to, kar da čitaš zdaj o teh eksperimenti v Nairobi, v Indiji, kjer ženske postanejo, bi rekla, prejemnice in osebne nosilke denarja, da je to bistveno, zaradi tega, ker to je bistveno se pokazalo že pri nekaterih zdaj um, ne pri nekaterih intervencijah OZN, kjer so pačno mesto, da bi moškim nakazovali denar so ženskam kot nosiljkam gospodinstva in so gotovili, da je, da je kako bi rekla, učinek toliko večji. In zaradi tega, pri vseh teh, v bistvo argumentih, se zdi, da, da je utrda tista rešitev, zdi, se za ženske in moške. Ne, mislim, Pa je se Zdaj mi smo bili za vsako ostalost na skupinu nekako razbili z roke, zakaj je temu tako. Mm. Skoraj za vsako smo, no? Kaj tega vas Ne vse skupin, nekaj druga me muči. No. Tam čist na prvem skupinu je en neenakopravnost. Zdaj v celi smo govorili, da rasti v skupinu neenakopravnost. neenakopravnost je bilo na prvem? Čist na prvem, ja. Ja, to, štite, to so mi pa oni napisali. Aha, no, jaz sem, pa... sem redala, da bomo pač, tako si mislim, nastavljala, da bomo ga spremeniti, ne? Ja, ne, tako sem, tako sem, ne, tako sem, jaz sem imela ne, to, v stopni treda Nerevščine, ženske Slovenije, pa sem danes spogledala, kaj je Branko, oziroma, kaj so Zofini napovedali, pa sem mislila, da ne bo neke velike diskrepancije, ja sem pa še to vedala. Tako je, da ni v bistvu... Uh... Nasi, delno drži, ne, ker zaz če ženski nima je dostopa do materijalnih sredstv, ali ja sem se veda ugrožen, ne? Sem to ni nemožno nemožno nemožno popravnosti. Izveda je. To ni. Nemožno nemožno popravnosti, je spredpravo. Ne, ne, Ne, ampak uprostite, to vseeno, v smislu pozitivne diskriminacije. Ženske so pozitivno diskriminirane včasih, kar se jim vrača kot bumerang. Isto, kar se govori pri preveč zaščitenih, recimo delovcih, tudi invalidskih, jih ne bodo sprejeli, zato ker se jih bojijo zaradi kasnejših posledic. In bumerang smo imeli še več. To se pravi tudi tisto, ko smo leta 91 šli prvič v politiko prečasnega upokojevanja, imamo zdaj, zdaj trpimo za bumerang posledico, ker smo takrat 45, 48 letne upokojevali. In kar imamo zdaj, imamo bumerang posledico tudi tega, da smo, smo um, terciarni sistem izobraževanja spremenili v socialno skrstni sistem za mladino. To se pravi, mi imamo povsod, kako se temu reče, um, Pa tako, kot Klemenčič pravi, korumpiran sistem, ampak ne v smislu financiranja, ampak nedelujoči sistem, ki ne deluje v skladu s tem, čemu so namenjeni. Vse ja. delamo na robe. Okay. Zagovanjem to tam. No. Ja. Kaj bo pa delali in Unija? Vstevali VTD. <laughs> Klemenči, v sproh, kaj je, v Šušteču, v Šušteču, no je bi bilo smakalo malo, ne? Ja, da se so možni. No, gledajte, uh, na, na, na, na veste, da na evropske ravni se 15 držav zdaj boli za UTD. Eno leto imamo časa, da ga, da ga dovolj, zberemo dovolj podpisov za referendum. In... Uh, ja, začnimo, ne, ne. ne radite. Ja, To je vse to, kar ima v roki, ima svoje računalniške, vse to se jim pošlje, zdaj na to, da se jim bo vse skupaj zelo zelo normiralo, neče za ni reči. No, ampak pogledajte, kar bo fajn, se ne bomo mi na papir rezirati. Enako bo, kot je bilo zdaj za vodo, ste podpisali tisto Voda javna dobrina in je krasno, jaz sem navdušena, samo daš tisto osebno številko not in je tvoj podpis šteje na evropski ravni. In se mi ne bomo pustili tukaj niti Sloveniji, ki vse pokvari, ne? ker jaz se bojim, da bi mi bili pre, preveč aktivni za to da je v slovenske državi že nekaj. Gospa, vete, da ste malo prepozni? se spomnite tiskrat kojo je slovenska vlada, 10 15 leta, ali koliko je žel od tega, dve stvari in naredno vroga enega meseca, istočasno so podpisali vse eh, kokre, zažeganje okuhov, pa vse... Kaj, vi se samo smenite, oj, sve to smenite, samo nekako vse godine. Eh, pa istočasno so podpisali vse vodnjake in vodne vire in tak dalje. Vedite kako že žena tem delajo. Okay. Hvala lepa, predvsem, da če vam želim vsem skupaj. Hvala. Če se vam zahvaljujem, še kakšno vprašanje morda? Imate morda podatke o razmerju med čisto maščino in južnoafriško republiko, da se to dobro Dobro, da ste me vprašali, ker ga nimam, dobimo pa najnovejši podatek dobimo pa najnovejši podatek v četrtek, ko pride najnovejše poročilo o človekovem razvoju ven. ob 12. bo zunaj. Ker, ker imam sicer odgovor, da so vaše vprašanje, kako je možna enakopravnost v poligamiji, nažalost je, ampak to je ena zelo vršiva eh, oblika enakopravnosti. Če imamo, recimo, bom, bom rekel, enako, eh, širo moših in žensk, imamo recimo deset moših pa deset žensk. Zdaj lahko še spet v žensko mi poročim, koliko strani zaostavi, da devet imeli moških, žensko teoretično. Ja, yes, tako naj zapomnim. Jaz mislim, da lahko vi to stane, da boste. Yeah.